Чорт його знає, погана штука, — сказав Хвигуровський. — Що? — спитав Ярош. — Та оцей стукач, по чому ти його вдарив? — По чому, чорт, по тому, почому чому прийшлось, по голові? І знову погнав коня. Романові стало моторошно. Невже це чоловіка вбито? Тоді йому здалося, що Ярош вдарив стукача по руках щоб вирватися від його. Але як по голові той упав, звернули шляху і погнали ліворуч. Дорога збігала в яр. Куди це вони? Роман селкувався угадати, пізнати, що це. І якось не міг. Замаячила купа дерев, далі хата велика. Пізнав таке. Гапонів хутір. Якийсь Гапон тут жив. Як його звали справді, Роман не знав, а всі називали Гапоном. Таке собі ні пан, ні мужик. Мав свій хуторець, трошки хазяйнував. Щось про його люди гомоніли, та Роман тепер не міг і згадати. Чого ж вони туди їдуть? Під'їхали до двору. Я розскочив з коня, сам очинив ворота, і впустив товаришів у двір. Відійшов до хати і почав стукати в вікно. Отчини! Мабуть, хазяїн пізнав чий голос, бо зараз вийшов, накинувши на опашку свиту. Ти, Яроше? А тож. А хто ж з тобою? Патроку Степанович та ще хлопець, новачок. А що? Троє добрих, отказав Ярош. «Звідки?» «З диблію. От ваша пилипа. Можна до завтраго? «Нє, катай, зараз. Твої хлопці дома?» «Дома? А хіба що?» «Нещасливо случилося. Довелося відбиватися». «Погано», – цмукнув гапон. «Треба коли так поспішатись. Зайдете в хату?» – не». Відказав Яруш на рука. Нам лучше тепер дальше од вас будь. Тим часом хвировські з романом завели коні в хлів. А для какого діла? питав Роман у Патрокла. А що ж ми самих будемо вести? Ми гайде додому, а то товариство дведей продасть, а ми грошики получимо. Зараз, як чкурнуть, то до світа верстов. «За шістдесят будуть!» Підождали трохи Яроше, поки він нишком розмовляв з Гапоном, і пішли швидко назад. Незабаром вийшли на шлях до города. «Щуєш? Наші коні поїхали!» Тихо промовив Патроков до Романа. Роман прислухався і почув справді тупіт кінський унизу в Яру. «Молодці, що не баряться!» — сказав Ярош. Усі змовкли, бо всіх обняла думка про стукача. Найбільше ця думка турбувала Романа. Він сам на себе лихий був, зважився на це діло, і зараз же і видко яке воно погане. А що як Ярош убив чоловіка? Уже шукатимуть, а як найдуть, не мене ж каторги». А втім не такий страшний чорт, як його малюють. Не кожного ж ловлять. Може, ще так минеться. Тільки вже не треба товаришувати з Ярошем та з Патроклом. Хай їм біс. Відбере свою частку з батькових коней, та зараз же й піде собі геть від їх. Шляхом про проїхали якісь селяни, трохтячі возами. Мабуть, у город на базар. — От як би ці клопоухи стультоси знали, звідки ми йдемо, — сказав Патрокол. — А та то б тоді була, постраждали б ми за правду. — Какую правду? — спитав Роман. — А такую. Якби вони знали, звідки ми їдемо, то знали б, що ми забрали коней. І це була правда, і за цю правду вони б нам бебехи повідбивали. От і страждання за правду. Громан та Ярош зареготалися. Всі троє почали весело базікати.